Тоненький молодий місяць піднявся над будинком навпроти, і Амалія згадала стару прикмету. Що маєш при собі, коли вперше побачиш молодик, з тим і будеш цілий наступний місяць. А Згідно з цією прикметою, бажано мати в руках гроші, їжу, щось корисне. А в неї в одній руці диміла цигарка, а в другій намацала в кишені халата уламок олівця. Отакої невесело промовила жінка і здригнулася. Об її ногу потерлися теплою голівкою кішка – Дячно моркнула і знову заскочила на крісло. Та ти вже тут облаштувалась, як удома, посварила її пальцем Амалія, і раптом замерла від здогадки. Матінко, а може ти її вдома? Може, це не ти до мене прийшла, а я до тебе? Розділ 23 У понеділок зранку про женю згадали жіночки, які зазвичай Викликали її до себе в офіс, де вона всідалася в невеличкій комірчині, призначеній для обідів персоналу, і за кілька годин робила манікюр усій жіночій частині цієї контори. Ціну призначала помірну, гуртову, і всі залишалися задоволеними. Сьогоднішня робота нічим не відрізнялась від звичної. Хіба що одна з жінок під час процедури то зітхала, то скаржилась на неслухняну доньку-підлітка і зверталася до Женьки, як до трохи старшої за її дитину, з риторичними запитаннями на кшталт, і якого рожна їй не вистачає вдома, чи от як їй пояснити, що мати їй не ворог. Дівчина знизувала плечима, і єдине, що могла порадити, це поговорити з донькою щиро і без наїздів, спробувати зрозуміти одна одну. Вона ворожила над жіночою рукою, перетворюючи просто руку на руку доглянуту, а тим часом думала, що певне і її мама так само на роботі зітхає і ділиться з чужими людьми своїми проблемами, питає їх, чого їй жінці не вистачало вдома. Ніби ті люди щось можуть знати про їхнє життя чи порадити. Після роботи вона зайшла до найближчого супермаркету, купила київський торт і вирушила на роботу до мами у відділ кадрів іншого супермаркету. Саме наближалась обідня пора, і тортик до чаю дуже б згодився. Звісно, вони любили одна одну і жаліли. І не бажали одна одній зла? А може, Женьку трохи брали ревнощі, коли мамина увага свого часу переключилась на Жору? Потім їй одночасно було і шкода матері, бо з таким зв'язалась, і брав розпач, бо мати не могла чи не вміла захистити ні себе, ні свою дитину від того самодура. Та ще й ставала на Жорин бік, коли він виховував пасербицю, пророкуючи окружну колонію чи наркодиспансер. Звісно, мати турбувалась про неї та переживала, як і ця сьогоднішня клієнтка. І це можна було зрозуміти, коли дивишся на ситуацію збоку. Але зсередини незатишно жилося дівчині останні роки. І не від хорошого життя пішла вона з дому на квартиру, хоч і шкода було матері, бо та мусила балансувати між чоловіком і нею. Проте вони вже не бачилися п'ять днів, і женька зробила другу спробу зустрітись адже вони рідні люди, стільки всього пережили разом. Її переїзд аж ніяк не означав розрив стосунків. Доброго дня. Зазирнула до кабінету, де сиділи три жінки, кожна за своїм столом. Мам, а я до тебе. Женько, ой, лишенько. Мати притисла долоню до грудей. Щось сталося? Та ні, просто не у двері і простягла матері торт. Просто так, скучила. Дві пари жи очей і з цікавістю дивились то на неї, то на Клавдію Юріївну. Мати підхопилася за столу і кинулась до дверей, де завмерла дівчина, простягаючи перед собою кровлу коробку, розмальовану каштановим листям. Однією рукою жінка взяла коробку, а другою незграбно біняла доньку, торкнулася носом у її зачіску, десь вище вуха і склипнула. "Женьку, ну мам, мам, ну чого ти, ну не треба? У женьки самої засвербіло в носі. Вона потерлася лобом обматерену щуку, обійняла її за плече однією рукою, другою, притримуючи торт. Ото вже парочка, підхопила ще молода, але огрядна бухгалтерка. «Давайте хоч торт заберу, бо такі понівечете його, обнімаючись». «Точно, Соню, забери, бо будемо ми без торта». Поблажливо сміхнулася Ірина Гаврилівна, літня жінка, яка працювала разом із матір'єю років 15. Женько знову зглибнула мати і притиснула маленьку дорослу дитину до себе обома руками. «Ні, що не каже, Клавдія?» «А донька в тебе хороша», – промовила Соня. «Бачиш, прийшла по-людськи, обінялись, пригостила, у гості до себе запросила. І нам обіцяла якось зайти манікюр усім зробити. Правда, швидко втекла, але ж діло молоде. Хороша дитина, не наговорюй, просто виросла». «А жора твій козел», – резюмувала Ірина Гаврилівна. Клавдія зітхнула. Три пластикові стаканчики тихо стугнулись між собою над залишками торта. У них тривожно здригнулося гранатового кольору солодкувате вино. «За наше жіноче щастя! І малій твоїй хай щастить!» проголосила Соня, і жінки випили. Невдовзі прибрали зі столу і знову взялися за роботу. Але щось гірко-солодке, щемливо-ніжне і лірично-сумне, що ворушилося в грудях кожного. Уважний спостерігач помітив би,